Jó mindenkinek, sziasztok! Ez itt újra a Pirítós. Visszatértünk a nyerekbe, a valóságba, az életbe. Véget ért a nyári, nem tudom, kikapcsolódásunk. Három hét szabit tartottunk. Jaj. Ez a műsor még létezik? Szati! Persze, nekünk nem jár szabadság, meg ilyesmi. ja. Hát nem tudom te így, hogy, hogy éled meg ezt a, ezt a nyár végét. Vagy egyébként van-e bármi ilyen érzésed, amikor így, így azért csak észreveszed, hogy elmúlik a nyár, vagy elmúlt a nyár. Elmúlt a nyár. Hát ö, nem tudom, szerintem még, amíg élek, bennem lesz az a para. Újra, ja. te. Újra teázunk, mert Egészség. megint hideg van. Amikor utoljára voltunk, akkor még szerintem ömlött rólunk a víz. Most meg már ezért teázunk megint, mert hiszem lehet... Jaj. Na mindegy, amúgy. Úgy meg a nyár, végül a bankban van klíma. Igen, mostában sokszor kellett ilyen helyekre járnom. Na mindegy. Ö, szerintem, amíg élek... Akkor vagy hát értem már nyugdíjas. ezt a símaszkot, meg a többi felszerelést. <gül> ah. Igen, igen. A leszítő pár upgrade majd nem sokára. Letrá, letrá Szóval, hogy ö, nem tudom, szerintem, amíg nyugdíjas leszek, vagy amíg élek, nem fogom megszokni azt, hogy, vég, hogy a nyár, az nem azt jelenti, hogy jön a súli. De ja, nem, igen. Nem az... Úristen, augusztus vége van a szeptember... Ja, várjál nem, én már dolgozom. <gül> már tíz éve, vagy nem tudom. Tehát, <gül> de mindig azon, hogy kezdődik én. az iskola. Igen, mindig azon gondolok, hogy úristen, nem mentünk el megvenni a könyveket, vagy nem tudom, <gül> nem készültem fel. Nekem ugye ez azért mert tavaly én meg iskolába jártam. Nekem ugye most ez az ja. első év, hogy, hogy nem járok iskolába. Persze voltak is megszakítások, de amúgy ez Tehát, hogy ja, szeptember, akkor megvan nem minden. De nem is ez a durva hanem elkép, tehát ami elképesztő módon, én egy nyári gyerek vagyok, uh -huh. tehát hogy így a nyáron történnek a legjobb dolgok, a nyaralások, a bulik, nincs iskola, nincs meló, olyan, hogy volt, végig dolgoztam az egész nyarat, nem mint ez baj lenne, csak hát más ami az én élet. Én hogy nyáron baszunk be, meg nyáron bebaszunk, meg nyáron van idő, Igen, az és, az és így a nyár végével én így, így teljes depresszív. Tehát nekem Aha. kell egy-két-három nap, amíg, amíg egy kicsit úgy magamhoz térek, mert így, így tényleg ez a, az a depresszió minden jelen. Nincs kedvem semmihez, ne, nincs, nem akarok beszélgetni. Tehát teljesen Ez egy akkora halálnak élem meg a nyár végén. Nem akarsz beszélgetni? Akkor köszönjük szépen, srácok, sziasztok! Nem, már Jó, vége hát. volt, ez egy pár napja lezajlott nálam, de tényleg, tehát ami elképesztő depresszió vett át a hatalmat. De legyőztem, mert mindig leszoktam ezt győzni, csak azért kell egy kis, egy pár nap, hogy, hogy ez nem sok ember van ezzel, ezzel így, hogy így a vége van a nyárnak, és akkor ez így, így puf, így a fejbe lőtték. van a sok ember, meg ú, de jó, végre nincs olyan meleg, meg de jó, jön a sütőtökös szezon, meg a karácsony, ez a másik. Jó, szeretem augusztus vége, szeptember elsője, ez az, az, már mindjárt itt a, a karácsony. Persze, mész az oszamba és ízre meg kim vannak a mikulások, meg nem ja, tudom. hát micsoda. az meg a másik fele. Persze. Nem lehet egy pillanatot se elvesztegetni. Hát figyelj, én úgy ezzel, mondtam, hogy a nyár végén mindig így rám, úristen, iskola jön, ja, nem jön, és akkor utána hogy megnyugszom, és a jó érzésem van, hogy a sok hülye kis azért, köcsög, megy a suliba, sétál, meg mit tudom én, szopik. Én meg itt röhögök a Markon vagy <gül> Már nem kell. Már nem vagytok útban, akkor ez a boltban, meg mit tudom én, amikor És én akkor járunk. megcsülön a telefon, és hív a főnök, hogy létszél, akkor csináld meg ezt, azt, aztán. Ne, mert, hát igen, ez a másik része a dolognak. Úgyhogy azért... Mind... Nem cserélném el azért. Hát nem tudom, abban is megvolt a jó, hogy bementél, úgymond... Nem volt akkor a felelősség, hogy ezt ha. ki kell fizetni a számlát, meg mit tudom, én látom, hogy hát bementél. Mert, mert nem volt akkor a felelősség, ez igaz, meg a napestig lehetett vovozni, meg mit tudom én, amiket csináltam, de, de nem, nem, én, én nagyon nem sírom vissza. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy túl vagyok ezeken a dolgokon, nagyrészt, és mert hát persze az ember sohasem hagyja abba a tanulást, de hogy Jó, az besedben. a fajta része, hogy ilyen kötelező fasságokra be kell járni, és a felétől a kilóg a faszom is, már annyira nem érdekel. Én ezen a részén túl vagyok, meg hogy nem oszhatom be a saját időmet. Jó, nyilván ez a munkánál is változó, hogy kinek mennyi ideje van, amit beoszthat, de az jó, jó, hogy a munkát le tudom rakni, és nincs belőle mit a dolgozat három hónap múlva, hanem van ez a projektem, ezt megcsináltam, és akkor majd jön a következő. Igen, hát más, más, más. Tehát, hogy mondod, hogy nem kell kötelező feladatokat, hogy a soliba megcsinálni, oh, igen, de igen, most így átalakult. De. Igen, csak nem tudom, nekem az, az az, hogy nem ilyen hosszú dolog, tehát, hogy nincs, nincsen éves projektem, hogy... Igen ja, persze. Hogy jó, akkor az végén megnézzük, hogy mit raktunk össze, és akkor kártyavárva, vagy. 8900 forint két hekkér. Én nem tudom, a nyárban valahogy beletartoznak ezek a dolgok. Jó, rohadt Beletartoznak ezek a dolgok? Ugye? én elmondom, hogy ugye Józnak. volt három hét most szünet, én abból ugye egy hetet külföldön tartózkodtam. Aha. A párommal elutaztunk Prágába. Uh -huh. Jaj, ja. És miatt kell... maradt például pirítós el? Egyrészt. És ö, ugye... Az első alkalommal, amint lehetett, szerintem még 10 percen nem voltunk a városban, már megbüntettek minket. Tehát, hogy így, ezt ki kellett fizetni, nyilván rossz volt, mert 30 ezer forintra büntettek a tömegközlekedési eszközök használatáért, mert Tök jó, ez, ez, egy, ez egy tök tanulságos sztori, amúgy, hogyha ha mentek, akkor ne esetek bele be a hibába, nem csak te, hanem ja. úgy mindenki ezt hajra. Hanem a nem, ha nem, hanem eszikéntek. megérkeztünk, és kiszámoltuk, hogy fú van -e, olyan van, hogy egynapos, meg háromnapos jegy. Igen? És fú, hát vegyük meg a háromnapos, hát úgyis egész nap menni fogunk ide oda Aha. nagyon vissza fogja hozni vissza, és hozta, megvettük a jegyet, mind a kettőknek, mondom, ez a szuper, föl, föl is szállhatunk a metróra. Fölé szálltunk a metróra és jött is a kalóz, és így, mint a Mr. Bin, amikor én nekem itt a jegyem, így mutogattam, de, hogy itt... Te hogy itt a jegyem. Ob... Igen, tehát, hogy... És a, az a lényeg, hogy így nézte az ellenőr, és mondta, hogy ez itt tök jó, de azért most megbüntet mind a kettőnket 30. Ezért. És néztük, hogy mi az istenér, Hát miért? Azért, mert az a jegy, amit ott megveszel, az, hogy megvetted, az még nem elég. Azt Igen. még el kell menni az információs ponthoz és leke hogy rányomjanak egy idősz, hogy mikor, mikor indult, el a három óra. Ah, Érted, nem logikus? Mondjuk nem az, hogy kinyomtatja egyet jegyet, és megvan a jegynek az időpont, hogy egy mikor nyomtatta Mint ki. Itthon. Mint itthon. Ezért is gondoltam jó is személyen, hogy minek rohangálják még ez a jegye bárhova nem is. Nem olvastad el az apróbetűs részt. És képzeld el, ugye. hogy igen, és megmutatta az ellenőr, hogy apróbetűvel angolról is ott van, hogy Aha. ezt a jegyet még el kell vinni kezdve. Nem. De azért sem értem, mert hogyha Nálad van a számla, hogy mikor vetted mm -hmm. meg a jegyet, még azt is megtudnám, Nem, azt se. Tehát, hogy. Ez mondjuk egyébként szerintem a caller szempontjából meg volt, tehát, hogy Igen. Alapvetően, hogyha úgy nézed, hogy itt van a hülye turista, megvette a jegyet is, csak nem tudott, nem nyomta rá izért. Igen. Igen, most nem kifizette meg minden. Nem azt látták, hogy itt van a hülye turista, ezt le lehet húzni ezért. Mondjuk annyi az esetben, hogy. meg van ugye... belőle a, a, a, azért, a... Vóta. Igen, a, a napig kóta me, belőlünk megvolt, csak ugye az volt, hogy a, a, a kedves kis barátnőm ugye az még annyira nem nagyon jártas az ilyen dolgokban, uh -huh. úgyhogy ő egyből kapta elő a kártyát, és már fizetett is. Én, én annyira nem rohantam volna előre, tehát de én ha. ott eljátszottam volna az autót. De nem szája az szaladtávolnak. Nem, én tudod, és akkor ott nem mondtam neki, hogy jaj, hagyjad <gül> már, nem. ne ne ne ne ne ne nem. Ne, ne, Tanultunk, és ilyenkor mindig mondtam neki, hogy ilyenkor csak maradjon egy helyben, és bízza rám a dolgot. Én biztos, hogy ott eljátszottam volna három epilepszia rohamot, Aha. ott eljátszottam volna, hogy amúgy ők és amúgy amit angolul beszéltünk előtt, az véletlen volt, mert én amúgy nem tudok angolul, csak Aha. mindenre mondtam, hogy yes, yes. Tehát én mindent eljátszottam volna. Nyilván, hogy a barátnőm erre nem volt felkészülve, és így nem tudtunk összedolgozni, de most sokat tanultunk belőle, hogy legközebb biztos, hogy valami előadom az autistát, amit nem kell nagyon megjátszani. De... <gül> <gül> <gül> úgyhogy <Mármilyen> mentek külföldre, és vesztek egyet, azt még le kell kezelni. Ez egy tanulságos dolog. vagy vagytok egyébként. Hát, amit irigylek a izéktől, a, a, a britektől például, ami itthon nem tudom, hogy nincsen még megcsinálva, mert már ki vannak rakva ezek a faszom Rigó, nem tudom, én micsodák, 8 éve, de nem lett lefejlesztve a szoftver, hogy nem tudom. Hogy amikor most menni akarok valahova, például, ugye, a, ha megyek Föpő-Buda akkor a vonatról leszállok, és ott fel akarnék szállni a BKV-s buszra, de ott nem lehet sehol jegyet venni, csak a Kallertől. Most a Kallernél mivel lehet fizetni? Kp-vel. Ha nincs nálam K.P. Ja, meg hát még csak nem is az, hogy K.P. van, hanem kis címjet, ja, na, Kis cím cí Kis cím lett, mert, mert nem, nem rég tatsz, voltál, voltál bankban, most nem kis címletek nincsenek a fejel, én be, én. Ö, De hogy, nem mindig, nincs K.P. meg ott állok, hogy itt vagyok. A vonattal el tudtam jönni, mert abban az megvettem azt a kibaszott jegyet. izék. Bicskéttől Budaörcsig. Angliába. Angliába, igen. <gül> Ö, ott is van, nem, is tud, nem, nem tudtad, van, van Angliába, de mindegy. És leszállok, és csak ott állok a buszal és akkor így visszakerültem a, a 18. századba, hogy a szíves a, a krajcárt, azt csengesed itt a, a kallernek. És van app, amiben tudok venni napi jegyet. Így van. Hát de az anyád, mert az oda nem jó. Mert oda kizékel kiegé, ilyen kiegészítő... Hát persze, ö, mert már vidék. Igen, az már vidék. Úgyhogy az se jó. Tehát, hogy nincsen opcióm arra, hogy itt van nálam a világ összes elektronikai berendezése, így egyenes szatellit kapcsolatom van a Holdra, meg nem tudom én, de hogy itt a kaller, és, és ő nem tud vele mit Én, kezdeni, hogyha a, az esőerdő pusztított papírpénzzel nem kezdek ott izé lobálózni. Én meg pont azt vettem észre, hogy most már mindent elintéznek, hogy akárhogy is de tudják fizetni, ha már nem bitcoinnal, de komolyan, tehát hogy így... Így minden megoldanak. A bitcoin csak az ugye, nem lenne jó, mert fizetsz, és utána ott álltok, amíg leprocesszeli. De És ez abból öndült ki, ugye, hogy 8000 vagy 9000 forintot fizettél két darab hekérmét közben, értek, hogy a Balaton... <gül> Igen, egészen. és ebből akartam ki hogy nyáron az ember azért, hogy elmegy nyaralni, <gül> akkor azért ott nem nagyon nézi az árakat. <gül> Tehát úgy van, mert nyaralok, nem érdekel, kifizetem, Persze. és én is így voltam Prágába, nagyon jó sörök vannak Igen. mai napig. Tehát ha, hogy... Voltam Prágában én is, és nem jutottunk el sörözni, mert annyira tight volt a schedule, -a, a eventen voltam kint. Tehát ott a csapból is az folyik. Ha hogy Tudom, -e? de késő este érkeztünk oda, zárva voltak már a dolgok, nem találtunk ott a környéken nyitott pubot, ilyen 11 után értünk a, a szállásra. De. Másnap reggel menni kellett az eventre, és az event végével gyakorlatilag annyi időnk volt, hogy átértünk oh. a a szállásról és a szállásról, meg vissza a vonathoz. A szó szerint, mert egyszer eszembe jutott, De. hogy így a limonádét, és látom, kétszer annyiba kerül, mint a sör, hogy ú, nem, sör. Azért <gül> ez a sok helyen így van. De elképesztő, tehát, hogy így ö, ugye részhordókból ö, ö, csapolják a sört, amitől egészen isznyatosan friss marad a sörnek az íze. El Elképesztő. És az a lényeg, amúgy, hogy. Tehát szerintem Európa egyik legszebb városa. Tehát mm. oda csöppensz, és a középkorba. Tehát elképesztő. Viszont... De van eléggé Budapest feelingje van az Ezt akartam mondani, hogy én ugye... A, egy, egy kicsit tisztább Budapest. Én sokat jártam Csáországba, golfversenyek még az um. golfversenyek miatt, mindegy. De hogy azt vettem észre, hogy igen, hasonlít Budapest, ez csak ugye eltelt azóta egy 15 év. Mm. És azért Pest... Nagyon sokat fejlődött, és uh -huh. azt éreztem, hogy az a 15 év az úgy, tehát teljesen. És itt inkább az infrastruktúráról beszélnek, és a közlekedés. Uh -huh. 20 évvel előbb, jár, előbb járt. Nem gondoltam volna, hogy azt fogom itt mondani, hogy Budapest egy uh, európai másik fővároshoz képest 20 évvel előbb jár de. És uh -huh. Prága ilyen? Tehát, elképesztő. Tehát, hogy így... Ha csak egyetlen egy metróhonnan kellett oda visszamozognom, tehát, hogy ezt annyira nem éltem át, meg láttam villamos meg ilyesmit, de tűnt olyan vészesnek. Hát pedig... De. Igen. Jó, hát... Mindegy, én így, így ezt éreztem. Tehát, hogy ugye én is most már mondhatom, hogy Pesten élek, és azért veszem észre, hogy mindenhol ott vannak ezek a tudod, ezek a uh -huh. túl sokat ittam, és éppen fölkerek valamelyik bokorból, ez, ez hol nincsen. De, ja, úgyhogy ö, én ezt éreztem a, a, ö, függetlenül, az a sör a világon még mindig ott a legjobb, uh -huh. bármit bárki mond és csinál. <laughs> úgyhogy, ja, ja nagy csülkök, tudod, ahogy az kell, sörökkel, úgyhogy ja, egy, két kiló jött rám. Egy párnapos pár nyaralás után is. <laughs> hogy szuper volt. Úgyhogy igen, eltelt a három hét az a leg, legutolsó pirítós óta, és azért én azt érzem, hogy megint csak fordult a világ megint jó párat azóta. Így igaz. Tehát, hogy nem az van, hogy így eltelik egy hónap. ahol oh, nem történt semmi. Három hét alatt konkrétan az egész világ megfordult konkrétan. Háborúk vesztek el. Meg, meg ilyesmi. Ja, ja. Meg volt neked egy kresszvizsgád. Ja, ja. Voltam kresszvizsgád. Múlt csütörtökön történt meg ez a igen, tehát, hogy így, a, a Már többször elmondom, hogy barátomnak tekintelek, és. Megkérdezem, hogy. hogy megkérdezem, hogy, hogy mi volt a kresszvizsgán, és azt a választ kapom, hogy majd a pirítósban érted tehát Hát. A többiek már tudják, mert itt voltak streameken, tegnap, meg tegnap, vagy pénteken, meg mit tudom én ők már tudják, hogy... Tehát ez a marketing szöveged, hogy legközelebb, ha tudni akarom, hogy mi van veled, akkor kövesem a streamet, és akkor meg fogod tudni, hogy mi van veled. Jó. Tőle maradtál, mert találkozunk. Megközelebb. Szóval, mire tippelsz, hogy sikerült nekem a presszügynek? Hát figyelj, én ugye, mivel van múltam veled, az oktatás az oktatás szempontjából én úgy ismerlek téged, hogy, hogy nehezen, de, de ráveszed magad, és mindent. Megcsinálására. Úgyhogy én azt tippelem, hogy sima. Sima volt. Kettő, kettő hibás kérdésem volt, az kettő hibapontot ért konkrétan. Erről beszéltem, de elmondom most is, mert, mert szerintem aki esetleg aggódik, hogy Sirinnek nem lett tökéletes a kreszélye, és majd itt vigyázni kell az úton, hogy jön minket terrorizálni, kettő kérdés mondottam el. Az egyik az volt, hogy hogy állati erővel vont ö, járművet főúton lehet-e vele közlekedni? Igen, ez volt és a kérdés. Ez volt a kérdés. Már és, amúgy nagyon, nagyon sokszor szoktál lovagolni. Erre, hogy... erre háromféle válasz volt, de kíváncsi lennék, hogy te meg tudod neválaszolni. Jó, jó, mert amúgy nekem már tíz éve a jogsim, és semmit nem tudok a Crestről. Hogy... Egyébként ez vicces, mert akkor gyakoroltam a Crest így éve, akkor asszony is nézte, hogy így csinálom, és akkor hadd próbáljam már menni. <laughs> Igazán Igen, és az a úr, hogy akárhány emberrel én akkor megcsináltattam a kreációs akinek mm -hmm. is már ilyen tizen éve volt jogs, senki nem tudta megcsinálni. Tehát, hogy ez így ilyen akkor valid, amikor csinálod, és utána, Na igen, ilyen mi volt. Tehát, hogy, ö... Állati erővel vont járműt, lehet -e fő... ö... vezetni főúton? Oké. Okay. Mi volt a válasz lehetősége? Minden... Nem mondom el. De azt mondtad, hogy három. Volt ami? három. Igen, ja, három. Hát gondolom, igen, nem? Néha? Vagy miért? Lá, gyakorlatilag. Melyiket tipp vesz? Figyelj, ezt így összerakom a fejemben. Főút, állat. De igazából, hogy ezt az ember vagy tudja, vagy nem. Vagy csak próbálok kizáró okot találni, hogy miért nem. Uh -huh. Szerintem igen. Én is ezt mondtam. És nem. A válasz pedig az, hogy igen... De csak akkor, hogyha nincs semmilyen más út, mint tud közlekedni. Mit mondtam neked? Mindig a leghosszabb válasz a helyes, csak rá szükség. Mindig. Nem egyébként, ez nem igaz. Mert egy csomó olyan kérdés van, hogy elútheted-e a nagymamát a zebrától három méterre, mert ez a hülye anya lelépett. És akkor igen, igen elütheted, mert a járókeretét otthon hagyta. Jó, ta, Igen, izé, és akkor nem. Tehát, van egy csomó ilyen kérdés, ahol a nem a, a, vagy, vagy igen a válasz, hogy elütheted. Jó, világos, de látod, itt is ez jött ki. Hogy, igen. Hogy, hogy ami jól, szépen megvan fogalmazva, és úgy érzed, hogy az, ugye ne van... van le van írva, mindig az a válasz. És amúgy, hogy is van, hogy 50, -e? 50 pont, vagy 51, vagy hogy 30. Úgy van, hogy 55 kérdés van, 55 kérdés. és 75 pont. 75 abon, és azt hiszem, hogy 70-től van meg, ugye? Nem, 65-től van meg. Tehát 10 pontot veszíthetsz, ami azt jelenti, hogyha a három pontosokat mind eltalálod, akkor 10 kérdést is elbaszhatsz, de és három... még mindig megvan. Igen, és emléksz, hogy hely pontod volt? Igen, hát a kettőt veszítettem, tehát ja. akkor uh, 75-2, az 73, volna veled előéletem, tudom, hogy a matek <gül> <Ugye. gül> a gyenge, pont, de hogy igen, meg lett két pontot veszítettem, ezt a kettőt, a másik pedig ö, egy, ö, egy táblás kérdés volt, ilyen ö, úgy nézett ki, mint egy vonal, és akkor van benne egy ilyen P betű, tehát hogy van így a, a, a vonal föl, fölfele, azt hiszem, és ö, van benne egy ilyen oldalra ki, és utána egyenesen keresztbe, tehát egy, egy plusz gyakorlatilag, aminek a, a két szárát így összekötötték, és ez egy ö, gyakran láttam Bringa útnak a táblája. Tehát van rajta, a kék tábla, egyenesen, és van benne egy ilyen. Az nem a lakó vezetnek a jele. Nem, nem. Ö, föl volt téve a kérdés, és a válaszok rá gyakorlatilag az volt, hogy, hogy ilyen bringa tábla, olyan bringa tábla, amolyan bringa tábla. Ja, igen. És akkor itt. Mindegyikben, ez a másik. Ezt szerettem a mondjuk még az iskolákban és is, a Aha. vizsgákon. Van egy kérdés, felolvasod? Hát, az meg, ezt tudom, ez kurva le van -e a helyes válasz írva háromféleképpen? Na, azok a kur... Na, akkor küldenéd el az nyá nyába bárkit is. Igen. Na, és ezt elrontotta azt a be, Hogy valami binga tábla, és a, a helyes megfejtés az volt, hogy. Mi, a bringa irányító tábla, vagy valami uh -huh. ilyen hülyeség de lehet, hogy meg tudom neked találni. Na jó, az a lényeg, hogy meg lett a, a kresz vizsga, és akkor most mehet a gyakorló. Igen. Ugye most már, ha jól tudom, akkor már nincsen rutin. Ö... Rutinvizsga nincsen, hanem már csak vizsga. Forgalmi. Igen, hát amikor én csináltam, még ilyen volt ilyen rutinvizsga, hogy minek, azt ne és nem értelme nem volt, azon kívül, hogy beszálltál egy autóba Ez. Ez a tábla. Mennyi a biciklivel, erre vagy arra? Nem tudom, hogy látszódik -e rá zoomol -e a kamera? És ez van bicikli útvonal? nem. K tévedsz. Mindjárt mondom, hogy ez micsoda. Mert én is azt nyomtam be, hogy bicikli útvonal. Vagy valami ilyen bicikli irányítótábla, vagy nem tudom. Ah, itt van. Ö, kerékpáros közvetett kapcsolat Jó. tábla. Jó. De nem gondoltam. Ez gyerekek a kerékpáros közvetet kapcsolatban. Ma is tanultunk valamit, Igen. már nem, nem is keves dolgot. Hogy ö, szerintem, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem ezzel a tudásommal, ö, autóval kimehetek az útra. Megígérem nektek, hogy nem fogok lovat hajtani a főúton, és, és a biciklit is nagyrészt kerülöm. Helyes. Ö, hát ha majd látsz ilyen táblát, azért majd fényképez le. Amúgy ha lehet, hogy, de ilyen. én is amúgy lehet, hogy láttam, csak így bicikli alkapocer, nem, nem érdekel, ezt megyek Jaj. tovább. Am, amúgy az a durva, hogy ugye ezért a vezetés az olyan, hogy egy idő után annyira átmegy rutinna, uh -huh. hogy, hogy tudod, hogy igazából felveszed a, azt a közlekedési stílust, ami, amiben vagy, Persze. és onnétól kezdve az, hogy ott amikor megyek az úton és látom, hogy mindenki lassít, akkor nyilván azért van, mert hogy, vagy rendőr van, vagy azért, <gül> <gül> vagy azért mert 70-es tábláról 50 van, átveszett. Mm. Tehát, hogy így aztán látom, hogy ott a tábla persze de hát, hogy az ilyen dolgokat, hogy, hogy... Persze ritkán van az, hogy egyedül mész, tök egyedül mész egy úton, és akkor ott és akkor minden neked kell értelmezni, hogy ú, persze. akkor most itt hogy jön? Tehát, hogy beérsz a kézébe a kereszteződésbe is, persze tudod a szabályokat, de hát már abból is tudod, ahogy mozognak a többi persze. autók, és kanyarodnak, és elengedik egymást, tehát, hogy gyakorlatilag nem kell mindig belenyúlni ebbe a tudást, tehát, hogy... Ez a tábla most mit jelent? Ja, az, hogy... ja arra végül. megy, akkor persze, én is arra akarok menni, akkor én is így Persze, meg amúgy a, a jobb uh, ilyen GPS-ek már amúgy be is lehet állítani, hogy figyelj, itt az esőbség van jobbról, ott is, mm -hmm. már, már ilyenek is vannak. Tehát ja, hogy jó. ez így, hát aztán jöhet majd az autóvezetés, az mi egy másik gyönyörű szép dolog, úgyhogy hajrá. Ja, ha minden jól megy, akkor lehet, hogy már ezen a héten fogok tudni menni oktatóhoz, Figyelj, én azt mondom, az így van, én azt mondom neked, hogy gyakorlásképpen a Carmageddon 2 nagyon jó gyakorlat az autóvezetéshez. A csoda? Carmageddon 2. Carmageddon, áááá! Ah! Abban nagyon meg lehet tanulni a szabályos és ö, ö, vezetést. Uh -huh. te, te akkor neked az autó eredetileg nem piros volt, <síthat> Lolparti, party mikor? Ö, LOL party, mikor most volt múlt party. Volt, múlt héten, és soha no? többé. Nem és... azt mondom, hogy soha többé, majd négyezer ezer megint eleve nem tudom. Annyira nem fogott meg. Nem. nem. Az a baj vele, mint a legtöbb ö, játékkal, biztos ti is láttátok ezt a mémet, hogy ö, de ilyen, ér... ilyen kigyúrt, ki nem tudom én, ilyen állatok teljes fegyverbe és alá van írva, hogy strácok, akik az időjük 90%-ában ezzel a játékkal kompetitív játszanak, és alatta meg a kis, kis békácska így a játékai elejtve, hogy én, aki a 8 órás munkám után egy órára be akarok logolni, játszani, és így esélytelen, Nem, Tehát, hogy a legközelebbi játék, amit játszni funk az a GTA online lesz, és beszállok melléd az autóba, és szabályosan fogunk menni. Igen, Crest betartva. <háll> Nagyobb Rendőrök leszünk, és betartatjuk a Crest. Igen. Mit szólsz? Vó. <háll> az. Hmm. Tényleg az ott elsőindítottad, amúgy Nem. ma 30 éves a Linux. Boldog születésnapot a Linuxnak. Nem, az ott indítottam a volt. Néha így ábrándozok, hogy balrendszen szaladgálok a kis karakteremmel, és ölöm a malacokat, de aztán rájövök, hogy nem akarok játszani vele, és kész. Ennyi. Nem, nem, nem abszolút nem vonz vissza most már, Ö, és igazság szerint. Az, hogy most hirtelen előjöttek azzal, hogy ezt a kért feature-t lerakják, meg azt a kért feature-t, akkor azért tudod, hogy ezt igazából bármikor belerakhatták volna, hogyha egy picit is leszarják, hogy mi van a játékkal, és nem csak arra, lézerfókusszal fókuszálnak, hogy mennyi kibaszott pénz lehet kiszedni. Tehát, hogyha ha akarják, akkor, akkor tudnak a játékosoknak a kedvére tenni, és ezt nem tették meg egészen addig, amíg tömegével el nem kezdték el otthagyni az emberek a játékot, úgyhogy egyébként is kapják be. Ez az én véleményem. Szágények. Na hát igen, azért beszéltük róla, hogy itt azért eltelt három hét, hoz föl valamit, te kezd. Van itt minden. Tehát, hogy azért itt a, hol, a három hol. hétben sok minden történt. Megmondom mely... őszintén, ide idén nem frissítettem a doksimat. Hát amúgy az a helyzet, hogy most van az első... Beszélhettünk volna a Pegasus cuccokról. De az volt. Az volt, az volt. az, volt. az volt. kisveséltük. Ja, akkor azt kibeséltük. Ja, ja, A velencei beszélgettünk? Hát van az a velencei Ja, tör. ami megdöglik. Miért? Ja, akkor ezek meg az előzőre voltak. Kivonultak Afganisztánból. Hol? Amerikaiak. Igen, és ez... nem jól sikerült. Nem. A, az afgán hadsereg gyakorlatilag 24 órát se tartotta az országot, és átadta az egészet a táliboknak. Azóta már a, a, az ISIS bombázott ott, meg mit tudom én, és ott már az volt, hogy akkor majd az amerikaiak a tálibokkal közreműködve verik ezt vissza. És mit? Tehát az a helyzet, hogy egy valamit sehol nem hallottam, hogy kimondanak. És tényleg fekete van írva. Amerika elvesztette azt a háborút. Igen. Tehát. Felfogjuk. Tehát, hogy gondolod el, hogy van. Nem egy az első alkalom. Ameri én. Nem az első alkalom, ugyanez volt. Ilyen háború nem is voltunk. Nem. Tehát, hogy itt arról van szó, mintha rohamostagos, páncélos, lézer, ágyús, kardos katonák elvesztenék a háborút, a kecskeőrző verő emberek, parasztok, bocsánat, ellen. A parasztok, ez, is, ez is nagyon érdekes, a paraszt szó, mint kifejezés, az no. nagyon negatív lehet Igen. De maga a parasszó az nem egy negatív Igen. jelző. moztagos világos evokok, és az evokok gyertek. Igen. Mint a, Igen. Mint a Star Wars is. És azért ez így... És az a lényeg, hogy ugye... Ö, Egyből rám mondta is, hogy ő biztos, hogy nem mondta volna ki őket. Mikor már az egy vesztes hát háború de, de, de, de ezt ő szervezte le, hogy így lesz a kivonás, és ő engedte el a tálibokat, és ő adott nekik pénzt. Tehát, hogy ő, ezek ilyen utólagos losjáre, revíziója a történelemnek. Mindegy, az a lényeg, de... hogy ez egy elveszett háború, és Biden egész nem akart egy, egy olyan miniszterelnök lenni, Amerikában, aki elveszít egy háborút, és így döntötte, hogy ott vagyunk, elveszte. Ezt nem lehet megnyerni. Tehát nem. valamikor le kellett zárni, és egyébként. Tehát, ö... Az a lényeg, hogy vitte a pénzt, folyamatosan vitte egy pénzt egy olyan dologban, úgy képzeld el, el, hogy értelmetlen, tehát van egy foci meccs, 90 perc, vége van, de azért még kimaradunk a pályán, etetjük, kitatjuk a focistákat, hogy még nyomják, mert hát, ha majd visszön a bíró, és azt mondja, hát gyerekek miért rakjunk rá 15 percet. Ez olyan De... egyébként, mint neki nekihán stadionokat építeni mert kettőben, ami sose lesz kiasználva. Hát ez, ez nem tudom, melyik ország csinálja. Persze. Csak ennél tehát, kicsit nagyobb lépték meg. Igen, és, és azért elképesztő, és az is elképesztő, hát. hogy így mondod, hogy Amerika elvette ennek az országnak a szabadságát, mert X-ébe ott vannak, meg ilyesmi. Most megkapta az országot a szabadságot, és mi van belőle? Nincs szabadság. Ezzel nem tudsz mit csinálni, tehát hogy ami Amerika csinálhatott volna az elmúlt húsz évben, aminek a szöges ellentétét csinálta, az az, hogy olyan dolgokat tesz ott, ami a népességet deradikalizálja. Tehát, is. hogy pont ellenkezőleg történt, mert orvos szájban mindenkit öltek, gyerekeket, azért civileket nem kímélve, ami még jobban radikalizálta az embereket. Tehát abban a pillanatban, hogy ők azok az emberek végre ujongtak, és bazd meg mindent szétverünk, ez mostantól újra a miénk. Tehát, hogy az, amit az amerikai oda odalaktak, az senki sem sajátjának ott, és pont ezért az meg is abba, csuri, igazad van. Én 15 percet mondtam a focipályán, de hogy igen, ez a valóságban ott igen. 15 év volt, tehát igen, hát nyilván, hogy rengeteg idő, és 15 év pénz ment el a semmire. És igen, az oktatás, például az oktatásban, ha belőlik a pénzt, akkor lehet, hogy a, szerintem ebben ebbe hatalmas igazságban. Jó, de, de figyelj, így viszont kb. 25 ember kurva jó keresett vele. Tehát, hogy Azért légy szíves, rakd az bele a a, a, a másikba, hogy oké, hogy több száz, meg millió, több százezer, meg millió amerikai gyerek, vagy, vagy egészségügyben eladósodott embernek az életét jobbá lehet tenni, de a másikban ott van azért, hogy olyan 25 embernek ebben nagyon sok pénze lett. Igen, és ugye most voltak ezek a robbantások, és Biden azt mondta, hogy egyesével le, le vadászva. Aha. Hát az olyan könnyen ment a Bin ládennél is. Pipak egy-két nap alatt megtalálták, mennyi pénzt költöttek. Most megint, mit ne, most, ez, ez, ez... most megint rengeteg pénzt lehet költeni titkos ügynökökre, lehallgatásokra, hmm. stb. és megint elkezdünk olyan embereket vadászni, meg kutatni, ami aztán meglesz, és beleöltünk több millió dollár. Terintem én azt láttam, hogy ezzel nem fognak már semmit kezdeni, itt még kicsit így veregetik a mellüket, de kivonultak, és hogy őket a picsába, és lefárják. oké. De általában ugye, jó. Igen. Ahogy mondtad, de általában... Ja, hogy... drónbombázás már volt, gyerekek haltak bele, budzjam. De igen, tehát hogy ez, ez borzalmas, de minden egyes háború, ha vége van, akkor valami van? Valaki nyert, valaki veszélyt. Ha valaki nyer, ő követel valamit. Tehát, hogy mm -hmm. így, ha meg nem kapja meg, amit követelt, akkor van az, hogy jön egy kis repülő, aztán beleszáll egy-két épületbe. Tehát, hogy így ez retorzióval fog járni. De áll, lesz semmi. Ámen. Nem lesz semmi. Ámen. <gül> tehát... tehát, hogyha ha nem vagyok én ennyi, ennyire benne ezekben a dolgokban, de amit én ö, tudok, vagy láttam, az... Ö, tehát az elsősorban, tehát a táriboknak igazából az a céljuk, hogy nem a, a, a nagy nyugattal háborúzni, mert azt tudják, hogy mi jön ki belőle. Ő nekik most az a céljuk, hogy ott a saját dolgaikat ö, uralom alá hajtsák gyakorlatilag, és ott a saját muszlimjaikat térítsék maguk mellé, érted? Tehát, hogy nem fognak ők belállni senkibe, és szerintem ö, ennek az egésznek a kifolyás az az lesz, hogy amíg odament Amerika bottal meg, meg izével, államosítani gyakorlatilag, most majd jön majd Kína, nagy kufferekkel, sok pénzzel, és érdekelté teszi az ottani új vezetőket, hogy, hogy ők is stadiont akarjanak építeni, meg esetleg utat, meg ilyesmit. És legyenek ilyen szatelitállama a Kínának, mint sok minden más. Jó, csak ezért az ugye ezért megint csak ezért ez nem ingyen fogja adni Kína. Hanem ez hát ezért... persze, hogy nem, de nyilván nem azok fogják megfizetni, akik most hatalmon vannak. Tehát Mind nekik egy... az lesz az érdekük. Az, a, az hogy egészet. Ő... Lemondítva, ugye, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha, amúgy ha akarja, Amerika, megnyerte volna ezt a háborút, ledob két atombombát és szavasztok. Ez Nem lehet. Ez... Igen. Tehát, hogy itt. Itt már egy olyan világban élünk, ahol nem tud bombával. itt már... Tehát de, de alapvetően a háborúknak nem az a cél már, hogy a másikat. Igen, intelligenciával, és érzelmi intelligenciával kellett uh -huh. volna ezt a háborút megnyerni és azzal nem tudták felvenni a versenyt az amerikaiak. És akarták, feltudták volna. Tehát itt lehet akármilyen... Tehát is kolonizáltak, egész Európát, tehát ugyanaz a kultúránk. Oda nem tudtak kultúrát exportálni, mert egyszerűen nem volt rá igényük, és nem, nem raktak bele pénzt. Tehát abba, abba raktak pénzt, hogy még egy, egy egy harckocsit, meg még egy repülőt ki tudjunk fizetni az amerikai állammal, ami ott parkol, aztán majd most ott marad, vezetni senki se tudja, aztán odarol. Hát meg ugye, hogy eladják a szomszédban. Ilyen másik, ugye, teljesen más vallás. Tehát, hogy ebből is kiindulva, ugye ők uh -huh. ragaszkodnak azokhoz a hagyományokhoz, uh -huh. amik, amiket ők úgy gondolják, hogy ők ragaszkodnak hozzá. Mindegy, akkor is Amerika vesztett uh -huh. Persze. És nem csak rengeteg pénzt, az emberek, uh -huh. mert nyilván, hogy persze itt azért rengeteg ember halára kereste magát. Figyelj, én itt igazából elismerésem Bidennek. Mert ezt a háborút nem lehetett megnyerni. Már ezt volt. Valakinek el kellett veszítenie, és az eddigi összes elnök tolta tovább a következőre. Abszolút. És Trump is ezt csinált. Nem véletlenül úgy volt lebeszélve a kivonulás, hogy Biden idejére érjen be. Tehát, hogy ezt ez senki ne nézze hülyének őket, ez direktív volt, hogy majd a következő elnöknek kelljen megint kezdeni ugye, valamit, és vagy azt mondja, hogy ott marad és felrúgja, és akkor mindenki, ha hát, akkor kivonul volna, ezért a végtelen háborúkat tovább tolják, vagy pedig kivonul, és el lehet könyvelni, ugye izének vesztesének, és akkor lehet venni, hogy hát a Béla Biden kivonult, és elvesztette a háborút. Tehát, hogy itt, itt senki nem nyer, itt, itt itt mindenki, az egész amerikai sajtó meg mindenki csak annak fekszik be, hogy ezeknek a faszon fegyvergyártó cégeknek meglegyen a szerződése, hogy még százmilliárdért gyártsanak. Persze, nekik és, és ugye a világ sajtóban sok uh, volt, és mostani politikus is azt mondta, hogy ez egy hibás döntés volt. Jó, akkor szálljatok be a pénzzel, hogy fizessük ezt a sok pénzt. Nagyon könnyű azt mondani, hogy egy hibás döntés volt, és mi lett volna a nem hibás döntés? Ott maradnak még 20 évre Persze. államot építeni? Tehát, hogy fasság, Nyilván ö, nekem sincsenek illúzióim, tehát kivonulnak, és azok a pénzek, azok nem hirtelen az egészségbe, meg az oktatás, meg nem tudom, mivel fognak menni, találnak majd maguknak valami más ilyen autót, ami vesz bele lehet ölni, és amerikai nem lesz jobb, mert hát ilyen a, a politikai berendezkedésük, mint sok helyen a világban, de ettől függetlenül az, hogy abba hagyják ott végre a háborút, az... Tehát ahhoz, hogy bármilyen változás be elkezdődjön, ami a végén jó lesz, ott változásnak kellett kezdődnie. Először lehet, hogy most szarabb lesz, de ott van benne az opció, hogy jobb lehet. Abban, ami most volt, nem volt. És opció, ehhez kapcsolódik, engedjetek meg, és engedj meg nekem egy nagyon mély gondolatot ezzel kapcsolatban. Ez gyorsan megpróbálom. Bocsánat, miért belemész ez, az, amit mond a Sky Zero is. Megnéztek a 70-es, 80-as évekből, arab országokból felvételeket, Irán, Irak. Afganisztán akármi, Európai ország pontosan ugyanaz, kint fekszenek a nők a napoznak a izén, a, a, a tengerparton, mindenki jól el van, és utána a, a nyugati elkezdte oda belelapátolni a háborús pénzeket, ö, ö, zsihadisztás ilyen izéket kezdtek el pénzelni, megbuktatni az ottani vezetőket, hogy az olaj miatt akkoriban még és, és hát ide jutottunk, hogy nyilván ezek az emberek átvették ott most a hatalmat. Még sok minden máshol is. Igen, hát az, meg ugye az olcsoraj. Tehát, hogy arra akartam kiukadni, hogy az a legnagyobb probléma, amit érzek így a 21. században, így, hogy a, az emberek mindig a politikusoktól várják, hogy jobb legyen az életük. Egészen addig, amíg az emberek nem keznek gyökeresen máshogy gondolkozni, és cselekedni, ez utána kitermeli magának a saját politikusát. Tehát ez is magyarországi tipikus Persze? eset, hogy azt hiszük, hogy majd mindig azt akarjuk, hogy a, a, az aktuális kormány, államfő, akármi, ö, tegyen nekünk jobb életet. Nem fognak. És elmondom nektek, hogyha más vezetné ebbe a pillanatban az országot, és nem az Orbán Viktor, akkor is pontosan ugyanez lenne, mert nekünk nincs több elvárásunk. És amivel az egészet akartam mondani, ugye Amerika azt felejtette el, hogy ugye ott voltak a rómaiak uh, uh, Izraelbe. Igen. És ugye... Jó, jól visszamentik. De várjál, de várjál, meg lesz a kötődés, mert okay. ugye jött a dolog, hogy mit adtak nekünk a rómiak. A vízvezetéken, az oktatáson, a bor, a szennyvízelvezetésen kívül semmi. Tehát, hogy Amerika Aha. nem adott ilyen értékeket, tehát nem az volt, hogy ödemegyünk és ezt a környéket mi felvirágoztatjuk. Uh -huh. Igaz, hogy ugye hogy a rómaiak is ugye, hogy bántak a, a, az akkori ö, zsidókkal. Nem kérdés, csak úgy voltak hozzá, hogy felvirágoztatjuk ezt a kultúrát. Utána észre fogják venni, hogy nagyon igazából annyira nem is rossz, hogy, hogy kooperáltunk, uh -huh. oké, okay, mert végül is, felvirágzott az ország, és ez egy idő után ez a kettő már átalakult volna, hogy nem rabszolga lett volna a zsidó, a római kezében, és most egy kicsit azt érzem, hogy ez a helyzet volt, de mert az amerikai, uh -huh. mint a római, Aha. ott voltak az afgánok, mint például a zsidók, és akkor onnettól kezdve fel, nem, nem történt meg a felvirágoztatás, hanem kiszipolyozás. Az olajat, a természeti kincseket vitték el, de nem történt az, hogy jó, elvettünk tőletek 6 millió dollárt, és azért nektek adunk egyet, amiből Aha. építkeztek. Hanem Figyelj, ez ezt akartam lehet, az egészből kihozni. Ugyanoda vissza lehet vezetni, milyen érdekcsoportok profitáltak ebből az egészből. Ha például, ha egy másik univerzumot, egy paralel univerzumot nézünk, ahol ugyanez megtörténik, de az amerikai kormánynál ilyen lobby pozícióban nem a fegyver cégek vannak, meg az ilyen magánhadseregek, meg mit tudom én, hanem az építőipar, akkor lehet, hogy náluk is stadion lenne most, mert azért érte volna meg az amerikai kormánynak abba mosni bele a pénzt a haveroknak, és, és akkor most ott építettek volna és sokkal pozitívabb végkifejlete lett volna, de hát nem az volt, hanem a, hanem a fegyver, meg mit tudom én, és akkor nyilván azért érte meg nekik, hogy azt mutyizták el. Igen, és borzalmas, és azt látni a a, a, a hírekbe, a tévébe, az interneten, mindenhol, hogy annyira el vannak keseredve az emberek, hogy az amerikai gépre elindul, és a szárnyára felfekszik, hogy ő majd úgy megy Amerikába... Hogy így de, de, de Érted? De ez mekkora elkeseredés kell, hogy még azt is mond, hogy engem nem érdekel, szálljanak fel. Hát az, az egyik, aki leesett, azt emlékszem, olvastam is, hogy valami sportoló volt. Tehát biztos, hogy meghalsz, tehát ez nem kérdés, ja. de ikább még megadod az esélyt, hát ott a szányom valahogy túléled. Uh -huh. Tehát elképesztő. Ja, olvastam egy ilyen leírást arra, hogyha valakinek sikerült volna a, a, a kerékre kapaszkodni, és becsukódik így a azébe, a géptestbe, és úgy akar Amerikába jutni, vagy akárhova, ahova repültem, hiszen hogy pont Amerikáig jött át egyenesen, hanem valószínűleg lesz hát valahol itt Európába, vagy máshol közelkeleten. De hogy oda bemászol, akkor egyrésztről szerencséd van, hogyha egyszerűen felszállásnál nem pat, nyom szét ott a kerék a picsába, és ott döglöttél meg a sötétbe. De, hogyha túléled, és elférsz ott a lukba, és becsukódik körülötted minden, teljes sötétség van, és a menet zaj az olyan, hogy attól megsüketülsz. Remek. És hogyha, ja is ugye hideg lesz, tehát ott vagy a hidegben, megsüketülve a gép zúgása mellett facs el, és hogyha túléled, amíg átérsz a túloldalra, akkor is facsérüléseid vannak, megsüketültél, valószínűleg össze-vissza nyomta a kezedet, beszállásnál have... még, hogyha ugye amikor kinyílik, akkor még kapaszkodnod kell, akkor is leeshetsz még, tehát hogy nem ászatok bele a, a kerék, nem tudom én, ilyen kamrába, a repülőbe, mert nem lehet túlélni gyakorlatilag. Na mindegy, csak azért sokszor eszembe jut, hogy mindenki picsog mindenért, hogy jaj, így rossz meg úgy rossz. Ja, Ezt... válogatott focistamot. Tehát, hogy azért mindig lehet rosszabbat ja. Na mindegy. Tehát, De, hogy ja. ö, ennek most vége, várjuk, hogy mivel alakul. Remélem, hogy végre béke. És mindenki csinálhatja azt, hogy dolgozik, nincs ideje semmire, csinálja aki saját hmm. életét, és foglalkozhat azzal, és nem azzal, hogy éppen egy, ha egy nő vezet, akkor főbe kell lőni, mert hogy lehet az, hogy egy nő vezet. Hát, tehát, jó. Tehát, ezek a fundamentalisták ezekkel mindig csak a De van. látod, itt mondod, hogy felszállsz a buszra, nem tudsz fizetni a kalaúznál, pedig a műholdas kapcsolatod van, ott van az egész világ Igen. nálad, és mégis ott tartunk, hogy nő ne vezessen, mert hogy az egy állam. Hogy... Jó, de itt meg ott tartunk, hogy meleg ne házasodjon, tehát hogy Mindenkinek megvan ez a saját dolga, nyilván lehet mondani, hogy ez annál rosszabb vagy az annál, izé, vagy hogy onnan vagyunk tovább ide, csak most meg azt látjuk, hogy regresszió van. Tehát, hogy amikor arról beszél, hogy a izé, család, a férfi, nő, izé, akkor az igazából arról beszélünk, hogy a, az ilyen ö, régi ö, csalá, mi az, ö, na, ilyen szerepekbe visszaültetni az embereket, hogy a, hogy a nő az legyen az, aki otthon van, és a gyerekre vigyáz, és mit tudom, amit persze lehessen, csak ne legyen kényszerítve az a baj, hogy ne, minden, nem, nem jó fele zajlik, ez sehol se, de nyilván azért mi itt még Európa szívében elég jó helyen vagyunk. Én, én is még, ezt még nem vagyunk én nem, és, nem és akkor is nem csak ebből a szempontból, most is Amerikában megérkezett az az újabb hurikán, amit mindig nőnek neveznek el, és most elfelejtettem, hogy mi lett az Ida. új. Ida. Ida. Ida lett. <laughs> Bocsánat, reggel, pont reggel láttam ezzel kapcsolatban egy ilyen videót, ahol a CNN-es így a hurikán előtt, és így mondja, hogy éppen jön a szél, és Tom akkor Tucker. tönkre megy minden, és, Semmi. Hogy, hogy jön a szél, és akkor elviszi a házat, és akkor az emberek vizé van, és akkor hova kell menekülni, és hogy nem szabad kimenni, és blablabla, és az, az ilyen Tudod, ilyen, ilyen, ilyen vérkonzervatív, nem tudom, micsoda szalad már oda hátulról, hogy, hogy ne hazudjatok, ez az egész kamu nincs is izé, csak be akartak minket zárni. És tudod, nézett közben, hogy a háttér, hogy a pálmafákat így viszi a szél, meg, így, a csávó meg úgy néz ki, mint Peter Griffin, és is hogy nem, nem, ezt nem szabad, kamú szíjjelen, nincsen hurikán. És itt tart a világ, az Amerika. Igen, igen, csuri írni, hogy nyafogunk mindig, de Európa legjobb kontinensúval születni lehet. Így, igaz. Konkrétan. És mi vagyunk a legjobb helyzetből abban a szempontból, hogy még hogyha... Inkább svájc De, És ebből a szempontból jó helyen vagyunk, hogyha valahova menni akarunk innen Európából, Európába, akkor azért nekünk kicsit sokkal könnyebb. Tehát, hogy még hogyha itt szarul is érzed magad, vagy valaki szarul érzi magát amott, vagy itt vagy ott, ha át akar menni Svájcba, akkor azért az nem egy olyan dolog, mint a közel eljönni Magyarországra. Egy Egyrészt, egy hát bőleg gondolsz, kocsival 7-8 óról, hát egész Európában ott vagy. Igen. Bárhol <laughs> Igen. konkrétan. Igen, és nem csak az, azért be is gondolj bele, hogy azért itt nincsen minden héten földrengés. Ja, ja, elég, az elég. Azért, Tehát, hogy így... Az, az át... le, a koppog meg, mert elkezdik de, Az de Árpád tudta, mi a helyzet. Jó volt ez az ja. úgy, az 20 Jó a 20. ai felvonás. Kik számoltam? Megnéztem a Google-t, hogy hol találtam Látod ezt a, a... Google -tér. Én nem voltam itt ugye 20. án Láttam a képeket róla, Én is én képeket, képeket láttam meg a meg a Meko árpát Igen, tehát ez így... És azt mondják hogy ebből hagyományt akarnak, ez volt az első, és ugye majd tíz év múlva már hogy ugyanez ez a tüzi játék, hol az ez árpát. Ah, érdekes volt, nekem ez nagyon új volt, nem tudtam egy kicsit hova tenni. Egyébként annyira én sem, mert ilyen, ilyen, ilyen félmesztelen csávúk, Igen, ilyen, tehát, ilyen hogy... szárnyakkal mentek ott, és így néztem, hogy ez biztos, hogy be van egy rá így... Nem is. igazán tudtam, a történelmi vonatkozásukat az, az nagyon jó volt. Tehát tényleg, menjen ott Árpád, menjünk ott egy Turul, menjünk, ez, hogy végigfónul egy kicsit a történelmünk, N zseniális. Nagyon jó lett. Csak ez a kivitelezéssel voltak szerintem egy kicsit probléma. Nagyon volt, igen. Tehát én élem a, a, a izét, a mecha árpádot, meg a izét, a, a, a Godzilla turult, vagy nem tudom. Igen. De hogy így... Ne, nem tudom, hogy ezután ki, ki tud bárkire rászólni, hogy te ne így, meg ne úgy valuljál föl. Igen, tehát hogy, így, tehát, hogy így, én... Én történészeket kértem meg volna, hogy milyen legyen a ruha, és nem divasztály sztálylisztokat. <gül> Igen, <gül> Igen, ezért az... volt pont gicses, hanem nem, akkor, akkor az ja. lehetett volna egy... Figyelj, engem az sem volna, hogy megcsinálják azt a turulmadarat, de úgy nézzen ki, hogy olyan színe legyen, vagy érted, Aha. de hogy ez... Tehát... Nagyon fura volt, de egyébként, tehát hogy, ö... tehát, hogy miért lehet? Tehát hogy simán lehetne egy ilyen is. Csak, csak nem tudom nekem, olyan volt azzal, amit egyébként a, a kormány kommunikál magával kapcsolatban, hogy. Ah, ezért tisztelni kell a, a magyar történelmet, és amit tudom én a dicsi alakjainkat, és hogy keresztény nem tudom, hogy milyen ország vagyunk, meg minden, és akkor. A végén még se izébe vonulgattunk ott <gül> ilyen batyóhímzés és nem tudom mit csodában, hanem félmesztelenül szárnyakkal. Igen, <gül> ez... Ami egyébként tök poén, meg jó, meg így elszórakozom rajta, csak így... What? Hát jó, hát biztos neresek voltak, akik kivetteleztek, ja. hát na. Érdekes. Mindegy, meglátjuk. Én mondom, hogy egy kicsit a történészeket kérdeztem volna meg az öltözködésről, és nem mondjuk valaki mást, aki ja. amire nem... Na igen, tehát, hogy azért sokat... Jó, addig még jól járunk, amíg nem Orbinak van pont a feje, Van elvonulásolom, Ki Kinek? Orbinak. Norbi. Orbi. Orbi az ki? Orbi. Az ki az? Hát a miniszterelnökünk. Ja, Orbi! Orbi! Már annyi hasonlatot hallottam, már komolyan mondom, hogy így a értelmező így van, van egy szó, és akkor meghatározás. Na Orbán Viktornál ez már 40 oldal, mert... Ja. Már olyanokat hallottam, hogy elképesztő. Ó, istenem. Mi volt a legjobb, a... hogy hívták azt a francia hadvezért? Nem jut eszembe. Napóleon? Napóleon, vagy oh, hogy... Zseb Napóleon. Meg. Ja. Már annyi minden van, hogy ja. bálványi hmm. mádás. Jó, de még sok-sok-sok van lefelé, amíg oda jutunk el, hogy a táribok háborúznak így az országunkban. A miénkben? A miénkben. Hát a, a helytálibjaink, hát melyik? melyik... Részlet lenne az valami ilyen fundamentalista, Igen. nacionalista, ilyen torockék. És mi sem bizonyítja jobban, hogy iszonyatosan sokat fordult a világ ebbe az egy-két hétben, azért mégiscsak messzi Párizsban. Ó, Szérveg... nem usztátok meg a Foci Nem, nem, nem. United-ban pedig a, a, a Ronaldo. De? Hazatér. De hogy, ugye? Nem tudom, olvastad Nekem, -e. én tudod, hogy én... Én United-es. Szimpatizáns Nekem azért volt egy ilyen Ennek ellenére kis... barátok vagyunk. Én Nekem volt egy ilyen kis... Hocsát barátomnak tartom Volt egy ilyen kis mellékíz a számba, hogy, hogy a Cityhez akart menni, ez már olyan... Mm -hmm. <coughs> uh -huh. És utána a City azt mondta, hogy, hát, hogy oh, United, United, Manchester, úgy értettem, hogy United, tehát nem, mm -hmm. nem úgy, hogy... Széti, hát egyértelmű. Olvastam ezeket a riportokat, hogy a Rio Ferdinand fölhívta, hogy most viccelsz, hogy komoly hát és de... izé, meg a Sir Alex Ferguson is rászólt, hogy na na, na Ez úgy, Én úgy olvastam, hogy ilyen, ugye, tudni kell, hogy a Rio Ferdinand, neki nagyon-nagyon jó barátja lett a united akkor, Aha. és igen, fölhívta, hogy normális, vagy? <sítható> <sítható> Nehenni már hülye, és akkor a Ferguson meg azért hívta föl, hogy, hogy egy kicsit így a, a, a Főgeszten belerakta az elkut, tehát tényleg Aha. egy kicsit így érzelmileg próbálta őt, hogy hát rajongtak érted itt, hát meg itt, itt lettél az, aki, Aha. és milyen szép befejezés lesz, hogy ott lettél, ahol le, ahol lettél valaki. Igen, és nem, nem a, a, a városi riválishoz mész, akik gyűlölnek. <gül> igen, hát emlékszem, az, hogy előző nap még, még Twitteren égették a Ronádó mezeiket az emberek, hogy izé, hogy megy a Cityhez, és hogy undorító, és őzi. Izé... <gül> milyen, milyen izé, árulás az egész, aztán másnap már igazolt a United-hez. örülök, hogy oda került, tehát hogy örülök, hogy a city nem erősítették tovább, mert nekik ugye az volt a problémájuk most sokáig, hogy, hogy a górugás nem, nem úgy ment, mint korábban, úgyhogy az De... a szempontból jó, hogy még nem erősítettek, plusz egy ronaldo -val. akármennyire is már a karrierje végén van, azért az a csávó az, az berakja a hálóba, akár Szerintem még egy-két év biztos, hogy ott van ha nem ha három, is. ha nem azzal a lendülettel, de, egy, de figyelj, egy jó paszt kell tudni adni, és végel. Figyelj, te... akkor is, hogyha ha már kezd, kezd kicsit lelassulni, meg mit tudom, mert most is elkezdett lelassulni, de ha csak azt mondod, hogy jó, hát a 60. percben fölhozzuk Cristiano Ronaldót mint impact szabot, hogy akkor most ő menjen be, és csináljon még valamit nekünk, azért nagy rossz dolog. Nem, abszolút. De mennyire érződik, hogy kezd véget érni egy korszak? Abszolút. Absolut. Teljesen. A focinak egy korszaka most zárul le a szemeink előtt. Tehát ez, ez, ezt azért is akartam felhozni mindenképp azért egy kicsit ezt a dolgot, mert én is így érzem, hogy és nem csak ebbe jelkezik meg, hanem egy kicsit azt érzem, és lehet, hogy ennek volt egy korona, tehát hogy így azt érzem most, hogy így teljesen kifordultam magából a foci is. Igen. Tehát, hogy amik, amiket most látok, hogy például a... a megnézném például idén az arzenál gójait, jaj, még nincs, meg <gül> Igen, Ilyen érdekes statisztikák annak, hogy, a, hogy is van a, a Tatanemnek annyi pontja van, mint amennyi gólt kapott a, igen, az arzenál, és a Tatanem annyi gólt kapott, mint ahány pontja van az arzenál. <gül> Visszatérve itt tényleg egy kicsit, de nem akarok nagyon belemenni, csak így azért azért erről elég durván szólnak a mainstream sajtók is, tehát nem. ez elkerülhetetlen. Persze. És azért akit nem érdekel úgy a foci, a, az is azért képben ezzel a dologgal, és azért belegondoltam. hogy emlékszel itt, hogy egy pár előtt, ezért jó pár ezelőtt el, mm -hmm. előtt kiszáll, kiszámoltuk Hallánnak a fizetést. Jajjel. És igazából itt bevettünk, azt utána tudatosod bennünk az a pénz. Na most gondold el, hogy Párizsban most mi történik? Párizsban, ahol ott van egy egy Neymar, ott van egy Mappé, ott van egy Ramosz. Ott van egy most már egy ramos ott van messzi. Hm. Tehát, hogy Atya Úristen. <gül> És így se fognak megnyerni semmit. Nem fognak. Hát az izé szerintem megnyerik a francia bajnokságot, mert a múlt évben azt hiszem nem nyerték meg, tehát most kiár nekik, hogy megint megnyerjék egy öt évig folyamatban, de nem fogják megnyerni szerintem a bl -t. És arra megy mindenki. Tehát az összes ilyen olajsejkes pénzes klub az a, az az izére megy a, a bajnokok ligájára, mert az meg egyiknek sincsen. Ez az. És nem így is marad. Csak hát ilyenkor jön be az, hogy, hogy nagyon-nagyon elszakad, hogy ami eddig volt pénzügyi szakadék klubok között, az most még jobban elmérgesedik. Tehát, hogy vannak azok a klubok, akik így a korona miatt így, így a forintokat tologatják jobbra-balra, és vannak azok a klubok, akiknek hát ez nem számít, úgyhogy most be tudnak vásárolni, mert mindenki más meg szopik. És ez iszonyatos. Tehát, hogy amit a Chelsea idén csinált, hallod... Egyik kurvasokat eladtak, de annyit vásároltak, hogy beszarsz. Egyiket, tudod, ki vásárolta a legtöbbet, majdnem az <gül> Ők Nekik a legnagyobb az elköltött pénz. Ha jó, de ők ha mentek. Csillan? A Józsefvárosi városi piacra, ott tényleg sokat minden lehet venni. Érted? Nem, ja. hát. Tehát az ő is elköltött 100 millió ö, fontot a Grélisre, úgyhogy egyébként egy, egy csatárt akartak a Kénben, a Harry aki aki meg még nem jutott a ja, volt egy ilyen kép, hogy a Guardiola így ül a előtt, és te ázgan, így meg megfogja valaki a szemét, És akkor így mondja, hogy Kain! és akkor így megjön, megjön Ronaldo. De aztán nem de oda megoznak. Az az de az is vicces volt, hogy, a, hogy, hogy, is volt, hogy elindultak azzal, hogy leigazolják ként, meg, meg, meg messi meg, meg ronaldo és akkor a végén senkiük nincsen. Senki senkiük tehát azért ez egy kurva csapat, de hogy így nem jött össze nekik senkinek a leigazolása. Hát figyelj, megnézhetjük pár nap múlva, történetesen két nap múlva, hogy hol tart az angol foci. Mi van két nap múlva? Magyar angol. Mi? Magyar angol. Ja. A, tudod, a vébés. Ezek a magyarok. Vébés, vébés Igen, és azok a magyarok, akiket nem vertek meg, se a franciák, Se mi volt még a másik? Németek. Igaz, hogy mind a kettő iszonyatosan rossz volt az elbén, és ki is esttek. a faszba, de, de. az a, ugye most az, az érdekes, ugye, hogy ö, most ö, tulajdonképpen egy évet kell várni a következő világbajnokságra, mert ugye csúsz, csúszásba vagyunk. És ugye 2022-ben téle lesz én, a világbajnokság, én tudom, ugye? Az, nem is tudom, hogy a faszba. Az, az fura lesz. Ugye a katari VB, amiről sokat lehetett hallani, hogy mennyi emigráns munkás halt meg ott az építkezéseken, meg ilyenek. Végtelen pénzt beleöntöttek ott fifa zsebekben, úgyhogy nagyon yeah. várom, hogy emiatt meg szétcseszék a klub csapatoknak a szezonját, hogy a közepébe bele van baszva izé, a VB. Egyébként nem irídlen most a, a játékosokat, mert a Covid eltolt egy kicsit mindent, és erre még rájön az, hogy majd a tél közepén lesz VB, és egyébként rengeteg meccsük van amúgy is. Hát figyelj, szerintem az lesz, hogy a, ugye télen játsszuk ezeket a selejtezőket az bére meg a VB, re azokat nyáron fogják megjátszani. Amit negriti szír nekem is csomó twitteren van reklám, katáros focis jön nekem Nem Aha, hirdetik valóban. Egy év múlva az lesz. Jaja, és már most hirdetik. Szerintem, most, hogy rá keres, itt megpörgetem, biztos, hogy fel fog dobni egy ilyen, ilyen katari reklámot. Hát Figyeljetek, ki kell utazni Katarba, ebben az a lényeg. Hát nem itt télen, menjél menj nyáron. Ja. El kell Megyünk utazni. Katarba. Megyünk Itt van, tessék, első, ami be is jött, Katar Football Association hirdetés. Elképesztő. Katar v. Szervia, szeptember 1-én. Beszarás. Nem viccelek, ennyi, őket tényleg itt van. Ki kell jutni. Hát... Ha majd jól mennek a dolgok, akkor megyünk Katari, Katarba katárba VB-t nézni, vagy nem tudom. Keresünk egy szponzolt, aki kireptetünk. minket t Élőben fifát. Éh. Nem akarunk tolni egy fifát. t Egyébként tököt volt nekünk fifa, t csak nincs fifám. m le, nekem van nézzém konzolom hozzá, Igen? ami lépes konzol. Aha. De én benne vagyok. Egyébként is benne lennék, olyan régen fifá De benne van a PAKS. Én azzal akarok lenni. <gül> <Box>. <gül> <gül> ja, a i -ben biztos benne van tényleg, akkor azzal tudjuk tolni. Hát akkor fifázom majd egy jót. Jó, majd lesz a, a következő, így, a következő gól. Le, aztán Az lesz a következő ja. gól. De amúgy Ból. adom. Ja. Én meg a FIFA. Nem fifáztál? Nagyon rég. Én is nagyon rég. 2012-es fifával játszottam? Abban még a dzsuzsák volt a nagy sztár, nem? Igen, nem. Nem is élet. Nem, azt emlékszem, a zenékre emlékszem, van, van benne egy a szám. A zené jó, jók szoktak nagyon lenni. Jó, annak nagyon jó volt a zené, azt emlékszem, hogy Aradissal le is töltöttük hallgatni. Ö, volt benne egy, egy nagyon emlékezetes szám, vagy ez talán az előadó volt a manga. Rémlik ez hogy, izé, hogy ez volt. Na már megint a manga. Várja, várja. Olyan. Nem nem szabadulok. Manga. manga. De melyik volt az? FIFA. Na, úgy így, ja, FIFA, tényleg. FIFA song manga, úgy ír be. Manga, FIFA song. Manga, aha, Birkadin ciz, cizekszín ez, ez annyira megmarad benne. Neve, van a, a a, neve van a Connected. Ez. De ez lehet, hogy most nem hallatszik, mert kiszűlja ki izé. Ah, ah, ah, ah, nem tudom, hogy tudod. Na mindegy. Aki tudja, tudja. Bocsánat, alergia van. Semmi gond. Az a baj, hogy kiszűrje a RTX voice-a, a zenét. 99-nek voltak jó zenéi. Na mindegy. Jajá, rök, já, török, valami török volt. Ú, török női név, török zenét is hallgatok van amit... itt. török vagyok. Az, ott vannak a kebabok, szanaszét szarva meg a Jajá, iron -ok. Ott forog a, izé a az, rá, az a gép felett. A, a gép igen. Sose látjátok, mert sosincs a kamerában, de hát a monitor mögött forog a gyíros. Értem, már mindig amikor tudok, hogy meg. egy ablak is ott, ahol csak adom ki a Igen, de mert akartam itt mindig kérdezni ezt a feliratot, hogy csípős hagymam. Minden neki. Igen. Látod azt a kézi videót, most megforgott az interneten, hogy valaki kirakott egy ilyen tiktokra videót hogy uh, megdonátsos... Uh... ez tegnap történt, Igen. és hogy a talpával már... Igen, hogy a küzé, köcsök, aki küzé, mi az ubi nélkül, meg mit tudom én, minélkül a küzét, és akkor mutatja a képet, hogy a talpára mert azt tudom mondani, hogy akárhányszor ott teszel, amit nem te főzöl, ennek megvan az esélye. Aha. Tehát, hogy ez is egy úgymond, így a, amilyen drága és a kényelmi funkciója az, hogy házhoz rendelsz meg, meg nem te csinálod, Aha. Még magadra, fiám. Tehát, hogy én azt mondom, hogy egy dologban lehetsz biztos, amit eszel, amit te csinálsz, meg talán amit a szüleim, mert talán ők is esznek belőle, és azért. Igen, csak tudod, nagyon nehezen tudom belerakni magamat adnak az embernek a fejébe, aki ott van, és ezt csinálja. Tehát, hogy mennyire kell szánalmas, nyomorultnak lenned, hogy így, jó, akkor én most bosszút állok ezen a szerencsétlen vásárlón, hogy beleköpök, vagy beleverem a faszom, vagy beletörnem a seggem a kajájába, Szépen. hogy akkor vigyázz meg. Nézd. Ez biztos, hogy nem tett jót a mekinek, De. Én nem hiszem, hogy mindenhol ilyen van. Biztos vagyok benne, hogy nem mindenhol itt van. De, a, a, mond, az de biztos, a, biztos vagyok belőle, hogy előfordult már, amit nem vettek föl. az biztos. Tehát, hogy. Tehát arra a pontra, hogy eljuss, hogy ezt föl is veszed, addigra már eléggé benne kell lenni a rutinodban. Tehát ez nem az első Persze. alkalom, hogy, hogy körbenézzel senki sem figyel, és így, a, mit tudom, én a seggedet. Igen, tanuljatok meg főzni. Indexkiat a közleményt, hogy ez egy poém volt, és nem is a vendég kapta, csak úgy vicceltek. Jó, jó. Nem gondolták, hogy kiut a netre. De azért vicc volt és kamu. De ez így... ah, Nagyon komoly sztenderneknek kell megfelelni, minden és be is tartják. Ez egy nagyon blizzárdos, aktivizműen blizzárdoson hangzott. Igen, ezt írtátok, hogy ez egy kamu. Ja. Jó, ez Igen. ilyen. Igen. Jó. Oké. Okay. It's just a prank, bro. magatoknak, így értek el amúgy olcsóbb, az idő az, az oké, okay. egyedül azt yeah. találja, hogy az idővel már van probléma, de sokkal olcsóbb, finomabb is, minőségébb is. Ez mindig, ez mindig így van. Tehát amúgy, amúgy, és ez pontosan előfordulhat más étteremnél is, és nem csak egy McDonald's, ha például ez a sarki gyíroszosnál történik, lehet, hogy ki derül, de mivel egy McDonald's-ról van szó, az ki kiderül. Fie, igazából, hát sehol se derül ki, nem vagy olyan hülye, hogy felveszed videóra, és kirakod az internet. Barmak amúgy, undarító. Fúj. Énként én is hallottam már ilyeneket, tehát, hogy ismerős hogy dolgozott ilyen helyen, és volt valami hasonló sztori, ha nem is teljesen ilyen. Fúj. Hogy oh, engedjük is el. Engedjük el. Na igen. Nem baj. Igen, viszont, hogyha volt ilyen, és még nem vettem észre, akkor erősíti az immunrendszeremet. Egyrészt, ja, jobb nem Ez egyik szépen a szolgálatát, a mcdonalds így van. beleköpülnek. Tessék, paprikás krumplit, ne, ja. milyen jó is az. Jaj, ja. Én a házikoszt. Így igaz, így igaz. Na jó, van szerintem. jobban van. belefunk egyébként szerintem itthon csapni itt a házikoszba, mert elég sokat rendelgetünk. Hát, hogy... drága, tehát hogy abból az összegből, amiből rendelsz egy főre, abból az két főre, három főre, két napig megfőzök nekem hát igen, de nem annyi tehát, nem tudom, én úgy veszem ezt, hogy ez kicsit így fluktuál tehát, hogy volt, hogy úgy, volt egy időszak, amikor úgy rendeltünk kaját, hogy így néztük be az meg hogy ebből mi ugyanezt nem tudnánk összerakni, és valószínűleg akkora kondért kérek azni ja. belőle, hogy kijöjjön ugyanez az arány hogy, hogy azt meg mindítól nem tudjuk megcsinálni, azt meg nem akarjuk, hogy két hétig ugyanazt tetszik, mert egyrésztről másrészt másrésztről meg amúgy is várhatod. Igen, meg ugye el. az is, ezenek a titka, hogy a részletek, tehát hogy benne van a, egy burgerben, mit tudom én akár már, hogy egy sült hagyma, aki volt az külön megsütni, és akkor egy adagot nem sütsz, hanem Persze. akkor... De, vagy akkor megveszed a már készen sült hagymát, de akkor meg nem vagy annyival bejebb, mert arra meg mert megfizetted azt a prémiumot, ami gyakorlatilag az, hogy valaki meg és akkor meddig mész vissza? Tehát, ha itt a keverem a majonézt, akkor lehet, hogy a végén. Hát szóval az... Jön, de hát akkor is arra, hogy van ide? Ja, a másik akkor nem fogadja a szép kártyát a netpincén, meg igen. Hát, akinek ilyenje van, annak ilyen problémái is eshetnek. Igen, mert a vada torja. Hát itt a van most, amit meg kéne csinálni, de még nem volt rá alkalom. Megint elütöttetek egyet. Nem, nem, nem, csak kivágtunk belőle yeah. egy darabot, amikor vettünk. Így átrohant a kerten aztán. Ja. Tovább ment, hogy visszanő, és akkor visszanő. belőle még egyszer. <gül> így, <van. gül> Ez így működik, nem? Valahogy. Na jó, a srácok, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Visszatért a pirítós, minden kedden reggel innentől remélhetőleg egyikünk haláláig fog tartani, Vagy jövő, jövő nyáron is tartunk még Azt tudod, hogy van az a vicc, hogy. A... Meg karácsonyi van, tartunk. A székely, meg a feleség egy beszélgetnek, Igen. hogy. Megkérdezi a feleség a féletől, hogy hát, mi történik, hogyha valamelyikünk meghal. Hát, ha te meghalsz, akkor én visszaköltözök a városba. Nem? Minden? Vagy készülök jobban, bocsánat. Köszönöm, hogy itt voltatok!